Частина друга. Мандрівник. Шість. МУГІН зістрибнув зі свого коня ще до того, як той приземлився. Побіг до рокануна і по-братерському обійняв. У його голосі бриніли радість і полегшення. На спис Генді назорявла Як же ти йдеш, голий, через цю пустиню? Як забрався так далеко на південь, а йдеш на північ? Чи ти? Тут він зустрівся очима з Яганом і замовк. Яган тепер мій присяжний вірник, сказав Роканон. Могін не сказав нічого. Який час тримувався, тоді усміхнувся, а відтак гучно зареготав. «То ти вивчав наші звичаї, щоб красти моїх слуг роканане. Але хто ж украв твій одяг?» Ольгор має не одну шкіру», – промовив Кьо, йдучи своїми легкими кроками і не примінаючи трави. «Вітаю, вогневладцю. Минулої ночі я почув тебе у своєму розумі». «Це Кьо привів нас сюди», – підтвердив могін. «Відколи ми десять днів тому зійшли на берег в Ярну, він не зронив жодного слова але минулої ночі на березі Затоки, коли зійшла Льока, прислухався до місячного світла і сказав «Там! З першим сонячним променем ми полетіли туди, куди він показав, і так знайшли тебе». «А де й от?» – спитав Роканун, побачивши, що лише Раго тримає вішки від Роконий. «Мертвий!» – із незворушним обличчям відповів Могіен. «Ольгіор напали на нас у тумані на березі. Були озброєні лише камінням, але було їх багато. І ота вбили. Ти загубився». Ми ховалися в печері серед морських скель, аж доки вітроконі не змогли летіти знову. Рагу вийшов назовні і почув плітки чужинця, який стояв серед вогню неушкодженим і мав на собі синій камінь. Тож, коли наші коні злетіли, ми вибралися до фортеці з Гами і, не знайшовши тебе, пустили вогонь на його діряві дахи, а стада загнали в ліси. Потім почали шукати тебе довкола затоки. Цей камінь могійний. Перебив його Роканун. Око моря. Я змушений був викупити... За нього наші життя. Я його віддав. Камінь. глянув на нього Могіен, Коштовні землі. Ти її віддав. Не для того, щоб викупити своє життя, бо хто може щось тобі заподіяти. Ти купив нікчемне життя цього неслухняного напівмужа. Дешево ж ти ціниш мою спадщину? От, не забирай, її не так легко загубити. Він сміючись, підкинув у повітрі щось блискуче, піймав і в руканові, який стояв і витріщався на золотий ланцюжок та синій камінь, що горів на його долоні. Вчора по той біг затоки ми зустріли двох Ольгіор і третього мертвого. Зупинилися, щоб запитати, чи не бачили вони голого подорожнього з його нікчемним слугою. Один із них упав до долілиць і розповів нам усю цю історію. Отож я відібрав у другого коштовність, а заодно його життя, бо він розпочав бійку. Так ми довідалися, що ти перетнув затоку, а Кіо привів нас просто до тебе. Але чого ж ти йшов на північ, роканине? Щоб щоб знайти воду. На заході тече струмок, кинув Раго. Я бачив його незадовго до того, як ми помітили вас. То рушаймо туди. Ми з Яганом нічого не пили з минулої ночі. Вони посідали на вітру коней. Яган і Зраго к'ю на своє давнє місце за руканом. Трава, у якій шелестів вітер, сколихнулася під ними, коли вони знялися вгору і полетіли на південний захід між великою рівниною і сонцем. Отабралися над чистим потоком, який повільно плив між неквітучими травами. Рукано нарешті зміг зняти свій захисний костюм і перевдягтися у запасну сорочку та плащ могіїна. Вони їли сухий хліб, привезений із столином, коріння пея і м'ясо чотирьох короткокрилих кроликів, підстрелених Раго та Яганом. Той не тямився з радості, знову взявши в руки Лука. Налякані тварини на цій рівнині просто летіли на стріли і дозволяли відроконям ловити їх на льоту. Навіть крихітні зелені, фіолетові та жовті створіння і з прозорими дренчливими крилами, звані кілар, які скидалися на комах, хоча насправді виявилися крихітними сумчастими, були тут безстрашними та цікавими. То велися комусь довкола голови, поглядаючи своїми круглими золотими очима, то намить спалахували в руці чи коліні, щоб одразу ж летіти знову і зникнути. Скидалося на те, що в всьому цьому порослому травою степу не було розумного життя. Могіян казав, що пролітаючи над рівниною, вони не бачили жодного знаку у людини чи іншої істоти. А ми начебто бачили когось минулої ночі біля багаття. Промовив Роканун, вагаючись, бо кого ж вони бачили насправді. Кьо глянув на нього з надвогнища, на якому готувалася вечеря. Могін, що розтібав свій пояс із двома мечами, не сказав нічого. Згорнули табіри з першими сонячними променями, та весь день летіли разом із вітром між степом і небом. Летіти над степом було так само приємно, як тяжко було йти крізь нього. Так минув іще один день, і перед самим вечором, коли вони шукали один із потічків, які зрідка борознили трав'янисту рівнину, Яган повернувся на сідлі і гукнув проти вітру. «Ольгаре, дивись!» Дуже далеко попереду, на півдні, легенькі зморшки чи складки сірого розривали рівний небокрай. «Горе!» – скрикнув Роканон. А вимовляючи це почув, як Кьо Йо за його спиною різко зітхнув, наче від страху. Під час наступного дня польоту рівний досі степ почав поступово здійматися у пологих узвищах і земляних валах, котилися, наче величезні хвилі на тихому морі. Тепер угорі над ними раз у раз пропливали на північ високі купчасті хмари, а далеко попереду видно було, що земля пнеться вгору, темніє і заламується. До вечора гори повиразнішали. Рівнина вже потемніла, а далекі крихітні вершини на півдні ще довго світилися яскравим золотом. Коли ж вони потм'яніли, зійшов і швидко помандрував у гору місяць Люока, схожий на велику жовту зірку. Фені та Фелі вже блищали, значно статечніше, рухаючись зі сходу на захід. з четвірки зійшла Геліки та взялася доганяти інших, то яскравіючи, то тьмарячись у півгодинних циклах, яскравіючи й тьмарячись. Роканон лежав на спині, і крізь високі чорні стеблини трави дивився на повільний променистий, та заплутаний лунарний танець. Наступного ранку, коли вони з Кьосі сідали верхи на смугастого сірого вітроконя, яган, стоячи біля голови тварини, застаріг рукануна. Їй на ньому сьогодні обережно, Ольгоре. Вітроконь підтвердив цю фразу кашлем і довгим гарчанням. Могинів сірий озвався луною. А що ж йому дошкуляє? Голод, сказав Раго, дуже рукою стримуючи свого білого коня. Вони були напкалися м'ясом герілор згами, але відколи ми забралися на цю рівнину не стало великої дичини. Оті болітуни для них на один зуб. місто підпережи свого плаща, володарив Ольгоре, бо як утрапить до дописка, ризикуєш стати його обітом. Рагу, й брунатні волосся та шкіра свідчили, що з його бабусь привабила ангіарського шляхтича, був жорстокішим у мові та глузливішим, ніж більшість середньорослих. Могін ніколи ні за що його не ганив, а Рагу, попри всю свою язикатість, не приховував гарячої віддоності своєму панові. Чоловік близький уже до середнього віку, він безперечно думав, що вся ця подорож – дурна витівка. І так само безперечно ніколи не думав робити нічого іншого, окрім як іти за своїм молодим паном на зустріч будь-якій небезпеці. Яган передав вішки і відскочив назад одрукану нового коня, що стрибнув у повітря, наче відпущена пружина. Весь цей день три коні дикої невтомно летіли до мислицьких угідь, які вони відчували або занюхали, а південний вітер підганяв їх. Зарослі лісом пагорби біля плинного гірського бар'єру ставали все темнішими й чіткішими. Тепер на рівнині купами і гаями росли дерева, наче острови серед свильованого трав'яного моря, гаї згущувалися в ліси, розділені зеленими полянами. Під вечір вони опустилися біля маленького зарослого осокою озера серед лісистих пагорбів. Працюючи швидко й обережно, двоє середньорослих зняли з коней вантаж і упряж. Відступили назад та відпустили їх. Тварини шогнули вгору, як підстрелені, гарикаючи та широко змахуючи крилами. Розлетілися над пагорбами у трьох різних напрямках і зникли. «Повернуться, як не сказав Яган Роканонові, або ж коли володар Могіен подме о свій беззвучний свисток. «Інколи приводять собі подружку, дику», – додав Раго, піддражнюючи новачка. Могинти середньорослі розійшлися, щоб пополювати на стриболі тунів, або на те, що навернеться. Рукан викопав кілька товстих коренів пеї, загорнув їх у листя і поклав пектися попіл таборого вогнища. Був майстром у використанні того, що пропонувала кожна земля, і тішився з цього. Впродовж цих днів тривалі польоти від зорі до зорі ледве заспокоєний голод, сон на голій землі під весняним вітром вистрончили його, налаштували і відкрили для кожного відчуття і враження. Підвівшись, побачив, що Кьо Приблукався до краю озера і став там. Маленька фігурка не вище за одну з очеретин, що далеко забрідали у воду. Фіан дивився на гори, які сіро височили на півдні, зібравши довкола своїх вершин усі хмари й тишу неба. Підійшовши до нього, роканон побачив у його обличчі самотність і напруженість. Кьон, не оглядаючи, сказав своїм тихим, соромливим голосом Ти знову маєш коштовність, Ольгоре. Я постійно намагаюся її позбутися, відповів рокан, усміхаючись. Там угорі. Сказав Фіан. Тобі доведеться віддати щось цінніше за золотий камінь. Що віддаси, Ольгоре, там на холоді, у вишині, у сірізні, з вогню та в холод. Рука нончув його й дивився на нього, але не бачив, щоб губи його співрозмовника ворушилися. Мороз пробіг йому по тілі, і він закрив свою свідомість, сахаючись від чужого дотику до його особистості його я. За мить його обернувся. Спокійний та усміхнутий, як завжди, і сказав своїм звичним голосом: "За цими пагорбами, за лісами, у зелених долинах є фія. Мій народ любить долини, навіть тут. І сонячно світло, і низини місця. За кілька днів знайдемо їхні села". Всі сприйняли це як гарну новину, коли Раган розповів їм. А я вже думав, що ми не знайдемо тут нікого здаром мови, сказав Раго. "Ця земля нато добра і багата, щоб бути порожньою". Спостерігаючи за парою схожих на бабок кілар що танцювали над озером, немов крилаті аметисти, Моген промовив не завжди була порожньою. Мій народ пройшов із з кінця в кінець, давно придавно, ще за часів героїв, і ще до того, як було збудовано Галан чи Високий Оєндін, і ще до того, як Гендін завдав свого славетного удару, а Кірфіл помер на Оренгорі. Ми припливли з півдня на драконоголових човнах і застали Вангійні дикий народ, що ховався в лісах і морських печерах, білолиций народ. Ягане, знаєш пісню про Огіна? Верхи на вітрі степа між штраф, крізь пінне море, дозірки Бреген, шляхом Ліоки. Шлях Ліоки веде з півдня на північ. Строфи цієї пісні розповідають, як ми, ангєр, змагалися з дикими мисливцями Ольгіор і підкорили їх. Єдиних із нашої раси в Ангіні, бо ми з ними одної раси. Ми всі ліар. Але пісня нічого не розповідає про ці гори. То давня пісня. Може, початок і загубився. А може, наш народ. Прийшов із цього передгір'я. Це гарний край, ліси для полювання, пагорби для стат і узвища для фортець. Але тепер тут ніхто не живе. Того вечора Яган жодного разу не зіграв на своїй слібнострунній вірі. Вони заснули неспокійним сном, можливо, тому що вітроконі не повернулися, а пагорби були такими мертвотно застиглими, неначе жодна жива істота взагалі не сміла ворухнутися вночі. Погодившись на тому, що їхній табір біля озера надто багнистий, наступного дня вони знялися з місця і без надмірного поспіху рушили, часто зупиняючись, аби пополювати і не збирати свіжої зелені. Надвечір дісталася пагорба, вершина якого запалася і була вм'ятою, так, наче під травою ховався фундамент зруйнованої будівлі. Від неї нічого не залишилося, але можна було простежити чи здогадатися, де містився двір польотів маленької фортеці. Такої старої, що не залишилося жодної легенди, яка б розповідала про неї. Вони стали там табором, щоб вітроконі легко знайшли їх, повернувшись. Пройшло вже чимало годин довгої ночі, коли Роканон прокинувся і сів. З усіх місяців світила лише маленька ліока, а вогонь згас. Вони не виставили вартового. За 15 футів від нього стояв Могін, нерухома висока постать у зоряному світлі. Роканон сонно дивився на нього, дивуючись, чому плач зробив Могіна таким високим і вископлечим на вигляд. Ангерський плач розкльошувався на плечах. Як дах пагоди, а могі не без плаща а був помітно широкогрудим. Чого це він стоїть так нерухомо, чого він такий сутулий і худий? Обличчя повільно повернулося, і воно не було могіновим. Хто це? спитав роканун, піднімаючись. Його голос глухо зазвучав у мертвій тиші. Біля нього сіврагу озирнувся довкола, вхопив лука і зірвався на ноги. За високою фігурою хтось ледве ворухнувся, інша така ж фігура, довкола них всюди на порослих травою руїнах. Височили худі мовчезні постаті, щільно закутані в плащі зі схиленими головами. Лише вони з Раго стояли біля прохололого вогнища. «Володарі Могіне!» – крикнув Раго. Жодної відповіді. «Де Могін? Хто ви такі? Говоріть!» Не відповідали, але повільно рушили вперед. Раго ставив стрілу і натяг тятиву. Ті інші далі нічого не казали, але всі якось дивно поширшали, змахнувши плащами обабіч себе, і напали з усіх сторін одразу, повільно і підстрибуючи. Змагаючись з ними, Роканон одночасно намагався прокинутися, адже це мусило бути сонним видінням. Їхня повільність, їхня тиша – це все здавалося несправжнім, тим паче, що він навіть ударів не відчував. Але може це тому, що мав на собі свій костюм? Почув відчайдушний крик Раго «Могія Нападники повалили Роканона на землю, просто скориставшись своєю вагою і численністю. А тоді, перш ніж він зумів звільнитися, різко підняли його в повітря головою вниз. Цей рух викликав у нього млості. Коли він почав взвиватися, намагаючись вирватися з багатьох рук, які його тримали, то побачив освітлені зорями пагорби й ліси. Вони погоджувалися і колегалися під ним, далеко внизу. Голова пішла на наобертом, і він учепився обома руками за кінцівки істот, що його підняли. Всі вони скупчилися довкола нього, їхні руки тримали його, повітря було заповнене биттям їхніх чорних крил. Це тривало й тривало, і він раз у раз намагався прокинутися від цього монотонного кошмару, м'яких шиплячих голосів довкола нього. Роботи крил, які нескінченно змахували і нескінченно стрясали його. Нарешті політ змінився довгим похилим планируванням униз. Яскравий схід лячно прослизнув повз нього, земля внизу перехилилася, тісленні м'які та сильні руки, що його тримали, розтислися, і він упав. Не зазнав ушкоджень, але надто його нудило і паморочилося в голові, щоб сісти. Отож, Роканон лежав, роздягнувшись, і озирався довкола. Під ним була рівна поверхня з полірованої плитки. Ліворуч і праворуч здіймалися стіни, сріблясті в ранковому світлі, високі прямі та гладенькі, наче вирізані зі сталі. Позаду віднівся величезний купол будівлі, а попереду, крізь позбавлену верхньої частини браму, він побачив вулицю, у якої стояли ряди безвіконних будинків, ідеально вишукуваних, однаковісіньких, чиста геометрична перспектива, у позбавленій тіней ясності світанку це було місто, не селище кам'яного віку чи фортеця віку бронзового, а велике місто, суворе та грандіозне, величезне та бездоганне, витвір високих технологій. Рокан сів, у голові йому все ще паморочилося. Пояснішело, і в напівтемряві двору він зумів розглядіти якісь обриси, наче чимось напхані мішки. Кінець одного з них зблискував жовтим кольором. Потрясіння від побаченого вивело роканона. З трансу. Темне обличчя під копицю жовтого волосся. Могінові очі були розплющеними, дивилися на небо і не кліпали. Всі четверо його супутників лежали так само, з такими ж застиглими розплющеними очима. Обличчя Рагу викривив спазм. Навіть К'ю, який здавався невразливим у своїй тендітній крихкості, лежав нерухомо. В його великих очах відбивалося бліде небо. І все-таки вони дихали. Їхні довгі спокійні подихи розділялися кількасекундними інтервалами. Рокан приклав вухо до груди й могіна і почув серцебиття, дуже повільне й слабке, наче воно долинало здалеку. Сичення в повітрі позаду нього змусило рокана інстинктивно притиснутися до землі і лежати так само непорушно, як паралізовані тіла довкола. Якісь руки потягли його за плечі та ноги, перевертаючи. Він лежав, дивлячись у обличчям велике й видовжене, похмуре й прекрасне. Темна голова була безволосою, навіть без брів. Очі барви чистого золота споглядали з під широких. Без війних повік. Рот маленький, делікатно вирізаний, був закритим. М'які міцні руки взяли його за щелепу, змусивши відкрити рота. Ще одна висока постать схилилася над ним. Він закашлявся і дивився, тим часом як щось лилося йому до рота. Тепла вода, застояна і нудотна на смак. Дві великі істоти відпустили його. Він підвівся на ноги, плюнув і сказав. «Зі мною все гаразд, оближте мене». Але вони вже відвернулися від нього. Нахилилися над Яганом. Один із них змусив його відкрити рота, інший влив у горлянку води з довгої сріблястої вази. Вони були дуже високими, дуже тонкими напівгуманоїдами, міцні, хоч делікатні, по землі, рухалися радше незграбно, не вона була їхньою стихією. Вузькі груди були затиснуті між плечовими м'язами довгих м'яких крил, що заокруглюючись спадали з їхніх плеч, наче сірі плащі. Ноги мали тонкі й короткі, а темні шляхетні голови здавалися нахиленими вперед під тиском. Вершин крил Роканонів-довідник лежав під туманними водами протоки, але пам'ять крикнула йому Високорозумні форми життя, непідтверджений вид чотири, великі гуманоїди, вважається, що вони живуть у великих містах І йому вдалося це підтвердити, першому оглянути новий вид, нову високу культуру, нового члена ліги Чиста, точна краса будівель, безособове милосердя двох великих ангелоподібних постатей, які принесли воду Їхнє царственне мовчання дуже його схвилювали, Ніколи в жодному світі не бачив схожої краси. Звернувся до пари, яка саме поїла водою кю, і спитав з невпевненою гречністю. «Ви розмовляєте з гальницею, Крилаті, панове?» Вони не звернули на нього уваги. Спокійно йшли м'якою ходою, трохи неначе накульгуючи. Підступили до Раго, і сіломіс лили воду в його скривлений рот. Вона раз у раз стікала по щуках. Потім рушили до Могіна, а Роканон пішов за ними. «Слухайте», – сказав він, ставши перед ними, але замовк. і, з відчуттям, яке викликало в нього нудоту, усвідомив, що ці широкі золоті очі були невидющими, що ці істоти були сліпими та глухими, бо вони не відповідали і не глянули на нього, а пішли геть, високі, ефірні, М'які крила закривали їх від шиї до стоп, двері безшумно і повільно зачинилися за ними. Зібравшись на сили, Роканон підходив до кожного з друзів, сподіваючись, що почав діяти антидот до паралічу. Проте не помітив жодних змін. Впевнився, що у всіх було повільне дихання і слабке серцебиття, У всіх, крім одного. Груди Рагу не зіймалися, його болісно скривлене обличчя було холодним. Щоки все ще були мокрими від води, яку його намагалися поїти. До благоговіння благовування різко змінилося гнівом. Чому ці ангелолюди ставилися до нього та його товаришів, як до пійманих диких тварин? Покинув своїх супутників і стрімко перетнув двір, вийшовши із безверхої брами на вулицю цього неймовірного міста. Жодного руху. Ці двері зачинені. Сріблясті фасади безмовно стояли один за одним у перших променях сонця, високі та безвіконні. Рокано нарахував шість перехрест, перш ніж дійшов до кінця вулиці. Стіни. П'ять метрів висоти. і тягнеться в обох напрямках без жодного розриву. Він не став обходити стіну довкола, шукаючи воріт, певний, що їх немає. Нашов крилати місто там міські ворота. Радіальною вулицею повернувся до центральної будівлі, з якої прийшов, єдиної міської споруди, відмінної від високих сріблястих будинків, вишукованих геометричними рядами. Увійшов назад у двір. Всі будинки були зачиненими, вулиці чистими й порожніми, небо порожнім, не чути було жодних звуків, крім його кроків. Загрюкав у двері з двору. Жодної відповіді. Штовхнув в двері, і вони розчинилися. Всередині була тепла темрява, м'яке шипіння та перемішування, відчуття висоти і простору. Повз нього, похитуючись, пройшла висока постать, зупинилася застигла. У смузі низького ранкового сонячного світла, що падало крізь відчинені ним двері, Рокан побачив, як крилатий заплющує і повільно розплющує жовті очі. Отже, сонячне світло їх засліплює. Вони лише в темряві літають над містом, і прогулюються своїми срібними вулицями. Поставши перед цим незбагненим поглядом, Роканон прибрав міни, яку врофожисти називали УКЗ, універсальним комунікаційним зверненням, драматичною та відкритою, і сказав галактичною. «Хто ваш лідер?» На це запитання, вимовлене з інтонацією, зазвичай якось та відповідали, але не цього разу. Крилатий прямо глянув на Роканона, один раз кліпнув із байдужістю більшою за презирство. Заплющив очі і завмер. Судячи з усього, заснув стоячий. Тим часом очі Роканана призвичайлися до темряви, і тепер він побачив у теплому приміщення під склепінням ряди гуртки і грубки крилатих постатей. Було їх сотні, всі нерухомі, очі заплющені. Ходив серед них, а вони не рухалися. Колись давно в дитинстві на Давенанті, планеті, де він народився, Роканан ходив по музею, повному статуй, розглядаючи, нерухомі обличчя древніх гайнських богів. Прикликавши всю свою відвагу, підійшов до одного із сонних і торкнувся його, її вони з тим самим успіхом могли бути жінками, руки. Золоті очі розплющилися. Прекрасне обличчя, темне, вдовколишньому мороку, повернулося до нього. "Аса", сказала крилата істота і швидко нахилившись поцілувала його в плечі. Потім відступила на три кроки, загорнулася в плащ із крил і застигла на місці, заплющивши очі. Роканнон облишив сонних і пішов геть, навпомацьки прокладаючи шлях, у мирних медв'яних сутінках великої кімнати, аж доки не знайшов іще одного дверного отвору, відкритого від підлоги до високої стелі. Приміщення за ним було трохи яснішим, з крихітними отворами на стелі, крізь які сіялись вниз пилинки золотого світла. Стіни заокруглювалися з обох боків, переходячи в арку склепіння. Це, схожий був кільцевий пасаж Довкола центрального купола – серця радіального міста. Внутрішня стіна була чудово прикрашена візерунком із переплетених трикутників та шестикутників, повторюваним аж до склепіння. Повний здивування нанів етнологічний ентузіазм воскрес. Ці люди були майстерними будівничими. Кожна поверхня у величезному будинку була гладенькою, кожен стик точним. Концепція прекрасною, а виконання бездоганним. Лише висока культура могла цього досягти. Але він ніколи не зустрічав висококультурної раси, що була б такою несприйнятливою. Врешті-решт, чого вони притягли сюди його і інших? Чи це вони так у своїй мовчазній ангельській гордині врятували мандрівників небезпеки ночі? Чи вони використовують представників інших видів як рабів? Якщо так, то не зрозуміло, чого вони ігнорують його явну стійкість до їхнього паралізатора? Можливо, їхнє спілкування повністю безтілесне, Але в цьому неймовірному палаці – він схильний був вірити, що їхній інтелект цілковито переходить межі людського розуміння. Він ішов далі і знайшов у внутрішній стіні второподібного пасажу треті двері, цього разу дуже низькі, так що йому довелося нахилитися, а крила та істута мусила б хіба що повсти. Всередині була така ж тепла, жовтувата напівтемрява і з солодким запахом, але щось тут ворушилося, бурмотіло, шелестіло, тихо, проте безугавно муркотіли голоси. Легко рухалися незвичайні тіла і шурхотіли крила. Далеке око купола світилося золотом. Довкола стін звивалася довга, спіральна, ледь похилена галерея, сягаючи вершини купола. де над галереєю було помітно рух. Двічі фігурка, що знизу здавалася крихітною, розпростерла крила і пролетіла крізь великий циліндр, заповненого золотим пилом повітрям. Коли Роканон пройшов через зал до підніжжя галереї, зсередини спіралі щось упало приземлившись із сухим різким тріском. Підійшов ближче. Це був труп одної з крилатих істот. Хоча удар розтрощив череп, крові він не побачив. Тіло було маленьким, крила, мабуть, недорозвинені. Він уперто пішов далі і почав підніматися галерею. На висоті 10 метрів над підлогою підійшов до трикутної ніжі в стіні, де скупчилися крилаті істоти, теж маленькі, дрібні, зі зморщеними крилами. Було їх тут дев'ятеро, розділених на рівні та Рівно віддалені групи. Тричі по троє довкола великої блідої маси. на який час придивлявся, доки не розглядів морди і розплющених порожніх очей. Це був вітру живий, паралізований. Маленькі, делікатно окреслені ротики крилатих істот знову і знову нахилялися до нього, цілуючи його. Ще щось розбилося у підлогу зали. Роканон зиркнув туди, обережно хоч і швидко збігаючи вниз. Це було висушене тіло барила. Він пройшов високий, оздоблений тороподібний пасаж і так швидко й тихо, як лише міг, прослизнув між сплячими постатями в залі. Вийшов у дворик там було порожньо. Білі сонячні промені осявали плити хідника. Його товариші зникли. Їх потягли до личинок у купольній залі, щоб висмоктати досуха.